când celul? De ce mai plin sunt pământul tău? Copil frumos, tu nu știu oare că sunt mic și eu și că mă doare? De ce mă strânge așa de rău? Copilul ca tine sunt și eu și îmi place să mă joc și mie, și mila trebuie să-ți fie de spaima și de prânzul meu. De ce să vrei să mă umor? Cam am și eu părinți ca tine? Și Plânge mama după mine și ar plânge prietele suror, și ar plânge tata mult de tot că ce-am trăit abia trei zile, îndurăte de ei copile și lasă-mă ca nu mai pot. Așa plângea un gândă cel, cer strângea să-l rupă, și l-a deschis copilul după ce n-a mai fost nimic din el. A încercat să-l mai învie, Suflându-i aripile în vânt, Dar a căzut în țărnă frâng Și înțepenit pentru vecie. Scârbit de fapta ta ce area, Degeaba plânge acum copile, Ci tu te casa acum Și zile părinților, isprava ta, Și zile că de-acum ai vrea Să o crotești cu bunătate, în ți orice vietate. Oricât de fără de însemnătate și oricât de mic ar fi ea.